إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلم ظل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسهم واحدا وخلق منها زوجها وبات منهما رجالا كثيرا ورساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويخفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعض Fənn esteqal hadisi kəlamullah. V xeyrül haddi haddi Muhamməd sallallahu alayhi və alihi və səlləm və şerrül əmuri muxtəsatəha. Fənn kullu muxtəsatə bid'a və kullu bid'atin dalala və kullu dalalatin fi nar. V salaməmsalullahın bizə istiqal olmağımıza çağıran. Biz Yaradılış da budur. Və həmçinin bilirik ki, Allah s.ə. Bu ibadəti bizə başı salmaq üçün bizə Peyğəmbərlər yollayıb. Nəbiyyilər və rəsullar, kitablar nazil edib. Və bunların da məktədi nə idi? Hətlə insanları öyrətmək üçün. O kitabları Peyğəmbərlər başı salmaq üçün. Nə insanlara vacibdir, nə öyrənməlidirlər, nə olar, nə olmaz, nə halaldır, nə haramdır və bununla insanlar bu dünyada və ahirətdə, ahirətdə öz saadətdir və öz məzbəhtçiliyin həll edilir, olunurdu. Yəni, bu məhələ ilə götürülürdür. Və həmçinin axırıncı Peyğəmbərimizdə Muhamməddir, sallallahu aleyhi səlləm, axırıncı və əksəli Allah s.ə.v. onu bütün insanlar üçün yollamışdır. Hansı bu da bizim Peyğəmbərin Başqa peygamberlərindən biridir. Allah s.v. buyurur ki, Qul ya eyyuhannət, inni Rasulullahi ileykum təmiyyən. Ərəz suresi 158. ayələ Allah s.v. buyurur ki, sən deyinən ki, ya Muhammed, deyinən ki sallallar sınıf, deyinən. Ey insanlar, mən sizin həmvəz üçün Rasul göndərilmişəm. Nəyə ki, Ərəblər üçün, nəyə ki, Məkqə üçün, Mədinə üçün, bütün dünyasın. Allah Subhanallah onun gəlişi ilə qədlərə həyat verdi və gözlərə nur verdi, ışıq verdi. Gözlər açıldı, qulaqlar açıldı, qədlər açıldı və o Peyğəmbərin gəlişi ilə. Lakin buna baxmayaraq, zaman ötdüycə, görürsən ki, insanların çoxunda, insanların çoxsunda hətta müsəlmanların çoxunda cahillik təzlən dönür, qaydır, qəslət yaranır və s. və sair və, və görürsən ki, dini təlim, dini təlimdən uzaqlaşırlar, əməldən uzaqlaşırlar. Ona görə Allah subhanəsə bu ümmətə əmirlir ki, heç olmasa, onlardan həmişə bir firdə olmalıdır, onlar həmişə cəmaata öyrətməlidirlər. Allahdan qorxsunlar, cəmaatı yadına salmadılar. Allah subhanəsə ona görə buyurur ki, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ الْيَنْفِرُ كَفَّ فَلَوْ لَا Nafar <nə> min kull firqatin minhum sa'ifatan yatafaqqahu fi'd-din wa liyunthiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahduruun. Toba 122-ci Allah Subhanahu buyurur ki, möminlərin hamısı birdən çı çıxmamalıdılar. Yəni hamı durub getməyi düşünmür. Bari, yəni Allah Subhanahu hər tayfadan bir dəstə qalsın ki, cemaati cemaati Qayıt, qayıtdığı zaman onları qorxutsun bəlkə onlar çəkinsinlər yəni Allah subhanət hala hamına əmr eləyib ki məsələn bir dəfəri nəsə eləməyik məsələn ciad və s. və s. çünki həmişə ümmətdə müəyyən bir dəstdə insanın özləri saxlamadılar ki onlar cəmatı öyrətsinlər başa salsınlar hətta onlar özləri də qaydanda artıq görsünlər ki adamlar var, onlar olmasa da adamlar var, bu işi görürlər insanları Allah s.ə.q. qorxmağa çağırırlar və e, bununla insanları e, qorxuzurlar ki, insanlar çoxlu günahlardan çəkinsinlər. Ona görə mütləq elm tarabası, e, mütləq elm tərəbələrində lazımdır ki, Peyğəmbər s.ə.q. yolunu öyrənsinlər və Peyğəmbər s.ə.q. yolunu öyr öyrənmək yəni onun dəvətini öyrənməkdir, dəvətin üslubunu. Allah s.ə.q. Buyurur ki: "Kul hādhihi sabīlī ad'ū ilallāhi 'alā baṣīratin anā wa man ittaba'anī subhānallāhi wa mā anā minal-muşrikīn." Yusuf Suresi 108. ayet. Allah Teâlâ buyurur ki: "Kul." Yani kul demə, yani, yani Muhammed sallallahu buyurur, yani deyinə. Deyinən ki: "De bu mənim yolumdur." Allah Teâlâ buyurur ki: "Kul hādhihi sabīlī ad'ū və mənə tabe olan Açıq, aşqar, bir dəlillə Allaha tağırırıq. Allah paçdır, müqəddəstdir. Mən isə bu şüklərdən deyiləm. Peyğambar sallallahu aleyhi və sələləm, Allah s.ə.və Rabbani tərbiyyəsi var idi. Allah s.ə.və ona övrədirdi, necə dəvət eləmək və buyurur ki, ona Qudhəriyi səbir idi. Yəni, budur məlim yolum. Başqa yolu yoxdur. Yəni, Allahın yoludur. Adu ilə Allah, alə basıqa mən bu yola elimlə dəvət edirəm. Yəni, bilə-bilə, savadla, cahilliyə, cahilliyə yox. Nəyə ki mən? Və mənə taba olanlar. Və mənə taba olanlar, yəni sahabenə və müsəlmanlar üməlməni, ondan sonra gələnlər. Ona görə hər bir elm təlbəsi, hər bir dəvətçi bilməlidir ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin yolunun davamçısıdır və o necə edib, geri o cür edər, həttə onu dəvətə alınan Yorun, bu mühəm məsələdir və bəzən görürsən, bəzi qafil olurlar məsələdən çünki insanların dərvətə çox ehtiyacı var üçün rətənin üçün minlərlə peyğəmbərlər gəlir Baxmara öldürürdülər, yenə gəlirdi baxmalara öldürürdülər, yenə gəlirdi həzab çəkirdilər, baxmalara yenə gəlirdi çünki insanların dərvətə ehtiyacları var onlar tez yaddan çıxardır tez naşkür olurlar tez şaşırlar və s. və s ehtiyacı elə belə ki torpağın necə suya ehtiyacı var, o o cürdür. Və Allah Subhanahu taala dəvət, nədir ki o su torpağa e, yaranmasına, torpağın oyanmasına səbəb olur. Həmçinin dəvət də Allah Subhanahu taala dəvət dəvət dəvət Allah Subhanahu dəvət də insanların qəlbində elə belə ki o su necə torpağa səbəb olur. Torpaq yaşıllaşır və sair. Dəvət də o cürdür. İnsanların qəlbində e, iman nurunu artırır, haqqı artırır və s. Ona görə mühdələm müsəlmanlar, dəvət eləməyi Allah s. hala yolla dəvət eləməyi fardır, kifayə edir. Yəni, də bir dəstə əsas, bir dəstə olmalıdır. Olar dəvət eləməli, xüsusən, deyə elm tələbələri. Və elm tələbələrdə hər kəs öz gücü çatar, çatırlar qədər. Çünki əgər hamılıqla dəvəti tərk eləsək, biz günahkar salıq Lakin bir dəstə bu dəvəti eləsə, sadəcə başqalarına nə lazımdır? Onları kömək eləməyin. Və nə üçün elm təlbələ qeyd edilir dəvətdə? Çünki dəvət eləmək hasan deyil. Dəvət eləmək qaydası var. Dəvət eləmək adam ən birinci Allahın və sonra Peyğəmbərin sallallahu aleyhələmin aleyh, tanımalıdır. Baxmalıdır, Allah s.a. necə deyib, Quranda necə dəvət eləmək lazımdır? Başmalıdı Peyğəmbər sallallahu anh, bu ayələri necə tətbiq eliyib, nə vaxt tətbiq eliyib, hansı şərtlərla tətbiq eliyib. Çünki ayələr məlumdur ki, ayələr o vaxt gəlməyib qardaşlar. Ayələr o vaxt gəlməyib, 20 ilə gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və fikir versən, əvvəl 13 ili ayələrinə fikir verin. Bir dənə bu, İslamın əhkamından bir dənə namaz fərz olmuşdur. Bir dənə namaz, o da hicrətə 2-3 il yaxın. Hizətdən qabaq. Amma ondan qabaqsa hələ La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yəni, demək çifayət deyildi. İnsanlar başa düşməliyidir. Lakin hətta insanlar deyəndən sonra da Allah süsantan ayələnib ki, davam edir. La ilahe illallah. İman məsələləri. Cənnət, cəhənnən. İnsanlar bəhsə iman. Ki, insanlar öləndən sonra diriləcəklər. Hakkısaq var. Qiyaməş günü var. Bir şey Hələ bir daha namaza başlılık qıtarmadı. O saat keçmədi. Təuhid, nə bilim, minhac, qarır, kufur, və ya namaz kılməyəm nədir? Bir Rabbani tərbiyəyə var. Allah sülhələtə əla baxmayıram, Peygamber sələsəm ətrafı Abubakar, Rümen, Osman, Ali, Amirin, Nax, Farah Azubir və qeydilər sahabələr və qeydilər, Allah sülhələtə əla buları hələm imanlarını kamilləşdirirdi. Öyli ki, kamilləşdi, ki, sən, sonra ailə başladı dəyişməyə. Dəyişməyə, yaxud da, üslub dəyişdi. Üslub dəyişdi. Öyli ki, gəlirlərində iman kamilləşdi, üslub dəyişdi, gəldi ki, va, indi boruclu tut, indi zəkətdirir, indi hər kələr, indi başqəmələrlərlər, indi cihadı Eləyə bilərsən, kimsənə hücum eləsə, kim eləməsə lazımdır. Sonra gəldi ki, idatə verdi cihad eləməyə, şəhətlə ilə, kim eləsən ayələrə? Amma Məkkədə isə cihad ne idi? Dəvət ilə. Ona görə Allah s.ə.vələ Məkkədəki cihadı böyük cihad adlandırır. Furqan 52-də buyurur ki, ola mən böyük cihad elə. Az kümədiyədə ki, Silahlı cihadlara böyük cihad adlandırmayıb. Amma Məhkədəki dəvət cihadı böyük cihad adlandır Furqayəl də Ona görə bu antifəslər ki, dəvət özü də cihaddır. Dəvət özü də cihaddır, yadışlar. Ona görə, Məhsələm dəvət vacibdir və bununla xüsusi adamlar məşgul olmalıdır və bu adamlar elm tələbələ olmalıdır, bilməyi lazım, bilmədirlər. Çünki Kimnə gəldi dəvət eləməs. Təzlik qaydası var. Ona görə dəvət elən adam ən birinci görə elmi olmalıdır. Elmi. Süz odmədə səylimi yoxdur susqun. Yoxsa o şey bilirsə sən də öyrəsən. Səs öyrəs birnə ləiləh ilə mənasını deyir. Əgər bilirsənsə. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib uyur baxıb. Mənə olsun bir də ayə çatdır. Yani, o demək öyrənə gəldi danış. Yəni bilinc sonra. Öyrən elhamdülillah tap bizə öyrət namazı. Sərvət hələ birinə Fatiha öyrətsən, o da artıq dəvətdir. Birinə yol göstərsən belə, birinə kömək etsən, o da dəvətdir. Sərvət tanışlıqla deyil olmaz bir dənə, hərəkətlə də olur. Nə oldu ki, məsələn, müsəlman küçədə özün apardığına görə neçəsi işləməyə gəlib, dəvətinə səbəb olur. Hərəkətinlə. Ona görə də dəvət sadəcə tanışlıqla deyil. Görə, məhsələn, yəni, bu məsələdə bu rəsmi olmalıdır və elimli olma lazım. Cəvəb edən adam yeri olsun və kim əgər istəyirsə fətva versə indi bu gün çoxdur. Cavabı kəfirliyən zəv. Biz demək təkrir yoxdur İslamda. Amma nə vaxt elivə va və kim eləmək olar və kim eləməli? Öyrən soruşur elə da. Baxsa təkfirdən danışsan, Quran ilə oxumursan və ya şəriətdən heç anlayışın yoxdur. Və ya bir dərinin cinsin əməl ortaya düşüb alimliyi iddia eləmək və ya cəmat hamısını çıxatmaq dinləm, bu hamısı dəvət deyil, Rabbani dəvət deyil bula hamısı. Bula hamısı başqadır, taxıllıqdır burada, burada qəsb başqadır, burada fitnələməkdir, cəmatı bölməkdir, və s. və s. və s. Və s. Və s. Və ya, özün göstərməkdir ki, mən də varam, siz mən görmürdünüz, baxın, balacıyam, balacı olmasan da baxın, mən hərdən aslanaba görə, görsənə, baxın, mən də varam. Bu Həmçin qardaş da, yəni dəvət edən adama mühüm məsələlərdən biri hansı ki lazımdır, gələk dəvətçi e, həris olmalıdır dəvətinə, həris olmalıdır, gələk təmbəl olmamalıdır. Elm öyrənməkdə, vəxt eləməkdə, oxumağında, alimlər məhsul məşverət eləməyində dəvət edən adam öz başını eləməz kəri bular hamısı can olmalıdı dəvət edən adamda. Həmçinin məsələn onlar dəvət edən adam çox şərtlərindən ona olmalıdı hikmətlə olmalıdı. Hikmətlə hər şeyi öz yerində qoymaq, öz vaxtında. Şükür olsun deyir. Buna dəvət edən adam hikmətlə oldu da Rəbbani Allah Subhanahu taala bizə əmrləyib, Allah qurban olsun ki, udu ila səbili rabbik bil hikmeti wal mؤizətil hakana. Ən yani Allah Subhanahu vurur, Allah təala yoluna, rəbbinin yoluna hikmətlə və cübrə söhbətlərlə dəvət edir. Yani Davət edən adam hiçətl olmalıdır. Həmçinin dəvət edən adamın xüsusiyyətlərindən də həmçinin e, gərək mülahim olmalıdır. Risk olmamalıdır, mülahimlik olmalıdır. Qalız olmamalıdır. Həmçinin xüsusiyyətlərindən səbirli olmalıdır. Dəvət edən adam geri tələsməyə. Allah Subhanahu vurur, "Fas bir kema sabara ulul Əxqaf suresi 35 O böyük Ulul Azim, yəni böyük peyğəmbərlər, böyük rəsullar, sən səbir et, necə ki, Ulul Azim səbir etmişdilər. Olar kimi, yəni İbrahim kimi, Musa kimi, İsa kimi, Nuh kimi, və bizim peyğəmbər kimi xüsusən də sallallahu aleyhi ve Nuh 950 dəvət elədi. Yəni, çox adam dəvət eləmişdi, 70-80 nəfər yəni. Yəni, həç 80 ildə bir nəfər. Hər 70-80 ildə bir nəfər. Aydındır? Hə, indi bizə belə vaxtlar ki, bu saat bir günə hamısı dəvətə qəbul Bu deyəndə görək qəbul etməldi. qutardı. O adamı işi bitdi. Çünki bu deməsə qutardı. Bu demə, bu deməli deyir ki, qutardı. Bu hamısı cahillikdir. Xəstəlik və s. Hərsimə salam sənnəllah, bütün məsələlərin hərsin dəvət üçün görək adıl olmalıdı sözündə, əməlində, həmçinin dərəti xas olan sifətlərdən tavacıqallıq, tavacıqar olmalıdır, təkəbbül olmamalıdır və həmçinin ona olan sifətlərdən, səkizinci, həmçinin ona olan sifətlərdən gereq başqalarına nümunə olmalıdır. Dəvət edən adam. Başqalarına gereq nümunə olmalıdır. Həmçinin şəhətlərindən, ona xas olan sifətlərindən dəvət edən adamın ən mühümdən başlamalıdır. Mühüm şeylərdən başlamalıdır. İndi, məsələn, hakimiyyə, tohid səndimə dörb isim idi, rubbiya, ulubiyyə, səvəli səhər, bir də hakimiyyə, səndimə qanuna çilibisi alladırmış, bunu gizlədirmiş, deyilmiş. Tohid və ya zəhvət başı darur, küfürdür bura, və ya namad kılmayan kafirdir. Onların hansısa kəhalətdir, bulaqmısı hansısa bir firqədir, o firqənin nümayəndələridir. Onların ki bilmir, İslam nədir, əslən? Olan İslam budur. Zəhvət başlamadır mü Mas ibn-i Zəbəli göndərəndə cəmənə həyək ən birinci sənə gələdirlər yanına və onları dəvətirlər, La iləhə illəllələ, Muhammed-i öyrəkkinə. Sonra əgər səndən qəbul etsələ, dinə namaz. Əgər səndən qəbul etsələ, dinə zəşad və səhid və səhid. Yəni mərhələmə. Ən mühümlən, ən mühümlən başlamaların. Həmçin, qədəşlər, yəni mühüm məs davətçi olan xassətlərdən həmçinin, çalışqanlıq da ən birinci necədir? Tarixdə də gəldiyi Peygəmbər təəlimində ən birinci əhidi təmizlikdir. Əhidi təmizlikdən mənalıdır. Yoxsa təbliğat zamanatı kimi altı dənə sifəti yaymaqla yox. Ya da qaşığı verirlər yeməyə, amma yemək yoxdur. Heç olmasa öyrət birinci yemək bişirməyi necədir? Yeməyi bişirirsən, sonra çöp qava, ver qaşığı, göstər necə deyirlər. Dörd qaşığı verərlər, daha çıx kəd. Heç Həm birincə əqidə, əsas bizdə əqidedir. Ona görə, başqa sirgələrə baxson, olarsa əsas əqidə deyil. Olarsa əsas hansı bir emasional bir şeydir, məsələ. məsələ. məsələ kim çıxış elədi? Emasional böyle çıxış elədi. Qutar, hə, ara bu nə zor danışdı. Və ya kim hakimiyyətə qarşı danışdı? Ara bu nə gözə oğlan bu necə danışdı? Allah belə lezzet verir. Allah baxmır əqidəsinə. Kim məsələ ciyabdan danışdı qutardı ha? Allah baxmır əqidəsin dar əladır, baxmır əqidesinə. Əsas amma əqidedir. Yəni, sələflərin başqalarından xərqi nədədir? Bizdə əsas əqidələ götürülür. Lakin, indi sələflərin arasında elə bir təbliğat gedir ki, salırlar ki, bəzi adamlar əsas əqidedir, əsas ideyadır, hansısa bir ideyadır, fikirdir. Bu nə cəhət də əsas. Onun görə, oturup danışırda əqidələn və ya əqidi aparan əməllərdən, məsə İlk önlədən də aşırı namazdan. Subxanallah, namaz məyət. Bələ bir sənin qəlbində heç nə oldu? Həmçinin qardaşlar, məhzələm, sələmələr, əqidəni təmizləmək şəhətlərindən dəvətçi, xas olan səhətləndən həmçinin, bundan sonra da həmçinin çalışmaq lazım dəvət edən adam adları çəkməyər, bir dətçiləni xüsusən. Yəni, adlar nə oldu? Ümumən, fikirdən də alışmaq lazımdır. Esas, o mən fikir vurmalı, əsas o da yəni adlarla yox. Həddən adam məsələn özün məşğul olmaq üçün nəsə danışır sən qarşı, sən məcbur olsa adını seçməyə. Amma hatıq o özün reklam eləmək istəyir. Aydın dair, hər adama fikir verməzlər. Həddən o fikir vurmalı, azı. adı yox, adla yox. Sadəcə, bəzi hallarda əgər Allah böyük bir dəkid isə, asıl dəvət edir bir dəkid isə, yəni məcbur olmaq üçün məcburiyyət halında olar bir deyiləmə Amma belə isə ümumən atlarla lazım deyil belə hər adama atlarla çağırma. Amma fikri fikri vurmaq lazımdır, vəsait, və salam. Və bu dəvət edən adam da mütləq va, bu nöndü məsələlər, hətta onun dəvləti alınması üçün. Həmçinin dəvət edən adam da sənin səməllə gözəl söhbətləri gətirməlidir. Belə yaxşıdır. Çünki çox olmamalı söhbəti. Çünki adam var 2 saat danışır. Yorulur cemaət. Zamanlı Həmcə çıxıqqəsi var, uşaqı çıxı var. Onun görə elə bir vaxt çəkirsən ki, nə uzun olsun, istisən nə qısa olsun. Çalışmaları, əsas o faydaları əsas verəsən və əsas və bu istiqamətdə gelmək lazımdır. Yəni, gözəl söhbətlərlə də eləmək lazımdır. Kəhədlər görürsən, adam danışır, hansısa bir ağır mövzuda əqid edər, adam yorulur beyni. Bir hansısa bir hadisə danış, belə o yansın cəmat, beyni əzələsin, oyansın beyni. O, bu da mühümdir dəvət edən adam üçün. Həmçinin e, dəvət edən adama xas olan şeylərdən həmçinin Allaha təhvqüllemək. Dəvət edən adamdən Allaha təhvqülleməlidir. Nəyəsə, başqasını yox. Həmçinin çalışmalıdır, Allah s.ə.k. dua eləməyin çoxdur. Onlar ixilas istəməklə, ixilasını artırmanıla ondan kömək istəmək. Çünki dəvət edən adam, təbii ki, Ona qarşı haqsızlar olacaq, olacaq, çünki bu dəvət Peyğəmbərin yoludur və Peyğəmbər də bu sallallar üçün buyurur ki, ən dəhsətləcədə Allah Peyğəmbərlər çəkir, sonra onların yoluna gələnlər, sonra onların yoluna gələnlər və onlara oxşayanlar, onlara oxşayanlar. Ona görə dəvət, səbiri ehtiyaclar və hər şey ola bilir. Olaq ki, əsas odur ki, biz bu dəvəti aparmaq lazımdır, lakin deyil bəzi ə, ədəblərlə, faydalarla, hətta bizim dəvətimiz Allah sənin inşallah. Allah Subhanahu taala eşli faydanlar üçün səhabğımıza ilahi təcəssüm. Allah Subhanahu -tə, ölkəmizəm kimi müsəlman xəxətdən belana qorusun. İnşallah Allah Subhanahu. O müsəlmanlar xəstələri yarabalar şifa ver. Yarab, yarab müsəlmanlara kömək ol. Yarab məktəblərimizin açılmasına kömək ol. Yarab kimlər ki, human ola məktəblərimizə açılmasına onları zəlandır da dərs olsun. الله سبحانه وتعالى بزيش فائد الله من هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل دم أستغفروا إنه هو الغفور ورحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصميم سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين رباد الله إن الله يأمر بالعدب لإحسان وإيتائد القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون اللهم لك أكبر والله يعلم ما تسمعون وما كنتم تصلون الله أكبر الله أكبر سبحان الله